Fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați, sub forma de lecțiunea 30 de minute lungime, au devenit accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C061 va debuta cu prilejul citirii unei meditații asupra versetului 11 al capitolului 9 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni. Înainte de aceasta însă vreau să prezint punctul de vedere asupra rugăciunii, așa cum este văzut de părintele Gheron Iosif din lucrarea mărturii din viața monahală. În ceea ce privește rugăciunea, părintele Gheron Iosif ne dă următoarele îndrumări la pagina 65 a cărții amintite. Citesc. Cel care se roagă, fiind în cunoștință, este cel care știe pentru ce se roagă și ce anume cere de la Dumnezeu. Cel ce se roagă conștient nu spune cuvinte de prisos, nu cere lucruri de prisos, cunoaște și locul și modul și timpul potrivit și cere cele ce sunt potrivite și folositoare sufletului său. Comunică la nivelul minții cu Hristos, îl află și îl are pe Hristos și nu îl va lăsa în veci. Încheiat citatul. Iată așadar care este adevăratul mod de a te ruga din perspectiva credinței ortodoxe. Rugăciunea nu este o poezie pe care o spui învățată dintr-o carte sau luată dintr-o carte, ci rugăciunea este o întâlnire cu Dumnezeu. Luați aminte la expresia cel care se roagă comunică la nivelul minții cu Hristos, deci este o întâlnire cu Hristos, în duhul omului care se coboară la conștientul nostru prin intermediul minții. Aceasta este rugăciunea în sinea ei, așa cum este văzută în credința ortodoxă. Și încă ceva de, de toate luarea minte este că cel care se roagă conștient nu spune cuvinte de prisos, nici nu cere lucruri de prisos, ci el cunoaște și locul și modul și timpul potrivit și cere lucruri care sunt potrivite și folositoare sufletului său. Dragul meu creștin, când a fost ultima dată când te-ai prezentat cu o astfel de rugăciune înaintea lui Dumnezeu? Când a fost ultima dată, când devenind conștient de lipsurile din viața ta, de ceea ce ar trebui să ai și nu ai ca adevărat credincios, ai venit înaintea lui Dumnezeu și îi ai prezentat? Când a fost ultima oară, când în timpul rugăciunii ai avut o întâlnire la nivelul minții cu Hristos căruia te rugai? Iată întrebări foarte serioase și trebuie să știm bine că acesta este singurul fel de rugăcine pe care Dumnezeul cel viu îl primește din partea noastră. Dacă te-ai ruga la o bucată de lemn sau de piatră cum se roagă păgânii, atunci da, ai avea... Toate motivele? Să spui o poezie oarecare, să te uiți unde vrei și să faci cele ce vrei în timp ce bolborosește o rugăciune așa papagaricește. Când este vorba însă că te adresezi Dumnezeului viu din ceruri care ia aminte la cuvintele tale, atunci începi să-ți rânduiești rugăciunea pentru ca să știi tu însuți ce vrei să ceri de la Dumnezeu și... Cum să zic? Și Dumnezeu să știe ce să-ți dea. El vrea să-ți dea, dar dacă tu știi ce-i ceri, de aceea spune aici părintele Gheron Iosif că rugăciunea este o întâlnire la nivelul minții cu Hristos. Acum încă o atenționare de foarte mare importanță. Nu-l poți chema pe Dumnezeu Tată și nici pe Hristos frate, dacă mai întâi nu ai primit nașterea miraculoasă prin Duhul Sfânt din Dumnezeu, pentru ca Domnul Isus Hristos să se poată face frate cu noi și pentru ca Dumnezeu să ni se poată face nouă Tată prin Hristos, a fost nevoie ca Domnul Hristos să se nască în mod miraculos din Preacurata Feceară Maria în chip de om și apoi, să moară pe crucea de pe Golgota Noi nu putem să devenim frați cu Domnul Hristos Și copii ai lui Dumnezeu Pe nici o altă cale decât pe aceasta singură Deoarece asta e singura cale creată de Dumnezeu pentru noi Noi ne putem face copii ai lui Dumnezeu Admițând să fim născuți din nou Prin Duhul Sfânt din Dumnezeu și aceasta se realizează primind jertfa Domnului Hristos făcută ca pentru noi și în locul nostru. Așadar, înainte de a te pocăi, adică de a primi pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, poți să te rogi cât vrei. N-ai să ai niciodată o întâlnire cu Dumnezeu, ca Tată și cu Domnul Isus Hristos, pentru că nu te-ai înfrățit cu El. Înainte de a te înfrăți cu Hristos prin moartea față de tine însuți, adică renunțând la tot ce știi și ce poți face tu, înainte de a te naște din nou prin Duhul Sfânt pe care L-a trimis Dumnezeu și a avea firea Lui, Dumnezeu îți este vrăjmaș, iar tu ești un păcătos sortit la moarte veșnică de la fața lui. Așadar, dragul meu creștin, dacă te numești creștin, dar n-ai făcut niciodată actul pocăinței, află că astăzi poți să-l faci. Și dacă nu vrei să-l faci, degeaba te rogi lui Dumnezeu, pentru că în ziua cea mare a judecății, chiar dacă ai fi reușit să faci fapte uluitor de mari, cum scrie la Matei, capitolul 7, chiar s-a ajuns să scos dracii numele lui. Dacă nu ești născut din el, vei auzi înfricoșătoarea o sândă să pleci de la el lucrător ar fără de regii în focul cel veșnic pregătit diavolului și îngerilor lui. Deci de capitală importanță astăzi este să știi că numai după ce te-ai pocăit, primind pe Domnul Isus Hristos ca mântuitor al vieții tale de păcat în care te-ai născut și în care ai trăit, numai după ce te-ai născut din nou din Dumnezeu prin lucrarea miraculoasă a Duhului Său cel Sfânt, după aceea da, poți să vii în tot momentul, în toată viața și chiar trebuie să vii înaintea Lui să-i spui Tatăl, în numele Domnului Iisus Hristos îți cer cu tare și cu tare lucruri de care am nevoie și atunci El ca un tată îndurător îți le va da pe toate în numele Domnului Iisus Hristos și ți le va da prin puterea Duhului Sfânt prin care le va și împlini în tine în măsura în care îi dai voie să-și facă această lucrare. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru lumina pe care ne-ai mai adus-o și cu prilejul acesta. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea mesajului acestuia pe aceia care nu s-au pocăit și nu te-au primit pe tine, Doamne Tată, ca Dumnezeu adevărat prin jertfa Domnului Hristos. Să-i luminezi cu privire la nevoia aceasta, iar pe noi care suntem deja copii ai tăi, pentru că am crezut în jertfa Domnului Isus, să ne ajuți să trăim, Doamne, demni de numere de copil al tău, să ne înveți să ne rugăm și cu prilejul fiecărei rugăciuni să avem o întâlnire vie cu Hristosul cel viu pe care l-ai dat pentru noi, în vederea sfințirii vieții noastre, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Să înveți singur să te rogi Tatălui din cer preascând, cum cer pâine și povesti mamei tale. propindu ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 11 al 1- epistole a lui Pavel, scrise către corinteni. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice. Aici, deci, apostolul Pavel se adresează credincioșilor din Corint. Este vorba despre o dispută care a fost întotdeauna foarte tensionantă dintre iudeii care țineau încă la legea lor și apostolul Pavel prin care Dumnezeu adusese descoperirea mântuirii prin credință epoca Harului. Vorbind despre semânarea bunurilor duhovnicești, atragem atenția că dacă vrei să semeni bunuri duhovnicești, trebuie să fii om duhovnicesc. Adică trebuie să fii născut din nou și să fi călăuzit necurmat de Duhul Sfânt. Numai dacă traista inimii noastre este plină de bunuri duhovnicești, putem să se printre alții astfel de bunuri. Suntem duhovnicești numai în măsura rămânerii noastre la izvorul bunurilor duhovnicești, Domnul Isus. Este o datorie sfântă a fiecărui creștin să semene zilnic bunuri duhovnicești printre oameni. Totuși sunt unii credincioși cu daruri deosebite care fac mai bine lucrarea de semănare a bunurilor duhovnicești, încredințate special din partea Domnului. Despre aceștia vorbește versetul de mai sus, întrucât ei n-au posibilitatea câștigării pâinii trupești, din pricina slujbei speciale la care sunt chemați, frații ceilalți au datoria sfântă să nu-i lase în lipsă ca să nu fie astfel împiedicată răspândirea Evangheliei Domnului Isus Hristos. Tălcuind acest verset, Sfântul Ioan Gură de Aur zice Aici, Marele Pavel pune la mijloc raționamentul cum că trebuie a procura dascălilor cele necesare." Cine are inimă pentru lucrarea Domnului, vede toate nevoile lucrătorilor și caută, cu multă dragoste, înțelepciune și gingășie, să acopere aceste nevoi. Cei care sunt așezați într-o slujbă specială să nu pretindă însă nimic de la nimeni, dar cei care sunt binecuvântați de Dumnezeu prin aceștia, a ei să-și cunoască datoria pentru ca să păstreze adevăratul echilibru în biserica lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu este cel ce face adevărata armonizare. În versetul 12 de la 1 Corinteni 9, apostolul Pavel spune Dacă se bucură alții de acest drept asupra voastre, nu ni se cade cu mult mai mult nou. dar noi, spune Pavel mai departe, nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Cea din grijă pe care trebuie să o aibă urmașul lui Hristos în trecerea lui prin lume este să nu împiedice cu niciun chip Evanghelia nici în propria lui viață și nici în viața altora. În orice împrejurare ar fi să se gândească în primul rând la lucrul acesta, adică Evanghelia să nu piardă și apoi să ia o hotărâre. Toată bucuria și toată roada noastră duhovnicească atârnă de libertatea pe care o dăm Domnului și Evangheliei sale să lucreze în noi și prin noi în alții. Dacă prin ceea ce spun sau fac eu, Evanghelia lui Hristos nu este împiedicată în lucrarea ei în mine sau prin mine în alții, atunci să spun sau să fac ceea ce am în gând. În privința aceasta, Sfântul Apostol Pavel ne este o pildă desăvârșită. El a renunțat la drepturile lui numai ca Evanghelia să nu fie împiedicată în drumul ei spre inimile altora. Ne arată el aici în versetul de față că noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, spune el cu privire la sine, la Barnaba și ceilalți însocitori ai lui, ci răbdăm totul ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Fratele meu, când pornești să-ți câștigi sau să-ți aperi vreun drept, gândește-te mai întâi, ce câștigă și ce pierde Evanghelia lui Hristos din toată treaba aceasta? Să știi că noi, credincioșii Domnului, suntem pe pământ nu să ne căutăm drepturile, ci să facem viața noastră o cale netedă pe care să meargă Evanghelia spre suflete. Și orice lipsă de răbdare în noi este o piedică în calea Evangheliei spre alții. Pavel ne arată aici felul lui de lucru dar noi nu ne-am folosit de dreptul acesta, ci răbdăm. Iată ce spune el, răbdăm totul, ca să nu punem vreo piedică Evangheliei lui Hristos. Nu numai anumite lucruri sau nu numai de la anumite persoane trebuie să răbdăm, ci față de toți să arătăm răbdare. Cum spune Pavel aici, răbdăm totul. Orice nerăbdare a noastră este o piedică în calea Evangheliei. Înțelegem noi oare lucrul acesta? Suntem noi conștienți tot timpul de misiunea noastră pe pământ? Iată un prilej de cercetare, să nu-l pierdem. În continuare, în versetul 13, Apostolul Pavel merge cu argumentația mai departe și spune... Nu știți că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu și că cei ce slujesc altarului au parte de la altar? Dragii mei, dacă pământește este o lege naturală ca de unde muncești, de acolo să te și hrănești, cu cât mai mult este această lege în viața duhovnicească. Cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu. Ceilalți care nu slujesc altarului nu primesc nimic de la altar. Este o lege peste care nu se poate trece cu niciun chip. Și cum toți sunt rânduiți pe pământ de Domnul Isus să îndeplinească slujba lui, trăiesc duhovnicește numai dacă își îndeplinesc bine slujba. Toți creștinii, adică toți aceia care l-au primit prin credință pe Domnul Isus ca mântuitor al lor personal și în urma acestei primiri au fost născuți din nou, toți creștinii deci, după darul primit, trebuie să mărturisească prin trăirea și prin vorba lor pe mântuitorul care i-a răscumpărat, aducând noi suflete la mântuire. Toți trebuie să lumineze în întunericul lumii. Toți trebuie să fie sarea pământului toți trebuie să se roage pentru ei și pentru alții, toți trebuie să fie darnici, toți, toți creștinii trebuie să ducă lupta cea bună a credinței, toți creștinii trebuie să cerceteze scripturile, toți, toți de altă trebuie să poarte crucea și să fie plini de râvnă în lucrarea sfântă și toate aceste lucruri și altele asemănătoare, trebuie împlinite zilnic, fără întrerupere. Aceștia sunt slujbe sfinte. Spune deci versetul aici că cei ce îndeplinesc slujbele sfinte sunt hrăniți din lucrurile de la templu. Se cunosc îndată cei ce îndeplinesc slujbele sfinte după viața duhovnicească pe care o trăiesc. Ei sunt hrăniți duhovnicește vorbind din lucrurile templului ceresc, din sfânta sfintelor și de aceea au o viață duhovnicească adevărată. Ei trăiesc duhovnicește vorbind, lucrează duhovnicește, sunt hrăniți duhovnicește pentru că tot timpul umplă călăuziți de Duhul Sfânt. Un lucru vrem să subliniem. Nu toți care se ocupă cu lucruri religioase îndeplinesc neapărat slujbe sfinte în templul ceresc. Fariseii, spre exemplu, saduchiei și cărturarii împlineau anumite slujbe religioase, dar nu aveau nici o legătură cu slujbele sfinte pe care le dorea Dumnezeu. Trebuie naștere din nou, trebuie lepădare de sine, și lepădarea de Duhul Veacului acestuia trebuie predare totală în mâna Domnului Isus, iată condițiile pentru a putea îndeplini cu adevărat slujbele sfinte. Chiar dacă ei erau din poporul evreu, ei erau iudei din poporul în mijlocul căruia Dumnezeu coboruse personal pe munte și le dăduse legea lui cea sfântă scrise cu degetul lui pe cele două table de piatră, chiar dacă făceau parte din acest popor privilegiat, atâta vreme cât nu primise răzjertfa Domnului Iisus ca să fie răscumpărați din păcat și pierzare prin ea, ei nu aduceau o slujbă lui Dumnezeu. Era o religie, dar o religie moartă. Faptul că în aceste slujbe sfinte există și chemări speciale este adevărat, însă niciodată chemările speciale pe care le face Dumnezeu unor oameni nu trebuie să umbrească slujbele sfinte pe care trebuie să le aducă orice urmaș al lui Hristos, pentru că numai față de cel care își îndeplinește cu credincioșie și necurmat slujbele sfinte, Templul Harului lui Dumnezeu își deschide zăgazurile ca să-i dea hrana tainelor sfinte. Așadar, cei care slujesc altarului au parte de la altar. Și slujește altarului, numai acela care se aduce pe sine, jertfă Domnului. În versetul următor versetul 14 de la 1 Corinteni capitolul 9. Apostolul Pavel, prin Duhul Sfânt, dezvoltă mai departe subiectul acesta prin cuvintele. Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Luând aceasta în înțeles duhovnicesc, urmașul Domnului Isus poate trăi cu adevărat viața cea nouă numai când trăiește din Evanghelie. El s-a născut din Evanghelie cum ne este arătat la 1 Petru 1 cu 23, se hrănește din Evanghelie, 1 Petru capitolul 2 cu versetul 2, respiră aerul Evangheliei și se mișcă necurmat în mediul Evangheliei ca să poată fi curat și roditor, cum se vede la Ioan 15 cu versetul 3. El nu poate trăi duhovnicește fără Evanghelie, așa cum peștele nu poate trăi în afara apei în care s-a născut și din care se hrănește. În celălalt înțeles, înțelesul literal, domnul a rânduit ca lucrătorii pe ogorul Evangheliei, care au o chemare specială și un dar deosebit, să trăiască din Evanghelie, adică să fie întreținuți de frații în mijlocul cărora lucrează. Tot așa Domnul a rânduit, spune Pavel aici, ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie. Dacă Domnul Isus a rânduit așa, înseamnă că așa e bine. Rânduiala lui este desăvârșită și are totdeauna în vedere mai întâi latura duhovnicească, dar nici latura fizică nu este lăsată cu totul la o parte când aceasta slujește la întărirea laturii duhovnicești. De orice natură ar fi lucrarea în care se află cineva, trebuie ca în urma muncii lui curate să-i se asigure toate cele necesare vieții. Dumnezeu a rânduit așa. Munca cinstită este totdeauna răsplătită și cum nu va fi oare răsplătită munca făpturilor noi, care muncesc fără să se gândească la vreo răsplată? Să avem necurmat o stare înnoită și atunci orice muncă vom face va fi binecuvântată de Dumnezeu, iar noi nu vom duce lipsă de nimic. Un gând important pe care mă simt chiar dator să-l aduc în legătură cu ceea ce am vorbit până acum are în vedere atitudinea unora, abuzul pe care îl fac unii întemeiați pe aceste principii bine stabilite, limpezi și clare ale Scripturii. Vedeți dumneavoastră, aici nu este vorba ca cei care slujesc, sunt chemați de Dumnezeu la o slujire specială, să vină și să pretindă plată din partea fraților pe care îi slujesc. Așa cum vom vedea în curând, chiar cu prilejul versetului următor, versetului 15, asupra căruia vom medita cu voia și ajutorul lui Dumnezeu cu prilejul lecțiunii următoare, Pavel nu numai că nu a cerut nimic, dar el nici nu s-a folosit de drepturile acestea. Deci, una este ca Dumnezeu să fie rânduit în felul acesta, și anume, frații care au o chemare specială să fie întreținuți cu cele materiale de către frații pe care îi slujesc, și cu totul alta este. Ca cei care au o chemare specială sau care cred ei că au o chemare specială să vină și să se târguiască cu adunarea pe care o servesc, cu biserica pe care o servesc, asupra unui salariu, asupra unei plăți regulate. Nu vedem așa ceva din versetele pe care le-am citit și bine faceți dumneavoastră care ați ascultat dacă reluați acasă scriptura și adânciți încă o dată tema aceasta citind versetele pe care tocmai le-am comentat și altele împreună cu ele. Veți vedea că atenția celor chemați de Dumnezeu să aibă o lucrare specială nu este îndreptată asupra salariului, asupra ceea ce vor primi din partea fraților pe care îi slujesc, ci aceasta este lucrarea lui Dumnezeu și responsabilitatea fraților care sunt slujiți. Ei trebuie să aibă în vedere să asigure cele necesare, ei să se îngrijească prin călăuzirea Duhului Sfânt de acoperirea nevoilor fratelui care îi servește și a familiei sale în funcție de nevoile pe care le are. Deci vreau să limpezim acum această idee. Cei care au o chemare specială din partea lui Dumnezeu vor dovedi că au chemarea asta din partea lui Dumnezeu prin faptul că nu vor veni cu propuneri de salarizare, iar frații care sunt serviți de aceste vase speciale ale lui Dumnezeu au cu atât mai mult datoria onorabilă de a se îngriji de nevoile lor. În principiu.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 ce dulce fericire, Tornind cei din Duhul, Prin credință și iubire, Toate sidurile înalte, De poveri și de păcate, le tu, părtășie, Rod al dragostei curate, De puterea ta cerească, Drumurile sfotărâte, Orice voi sunt, George de Alur Cobor.